<تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لعمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينات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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب ما كيه اتنوكي مسلمانان الله تعلیمو چې او مسلمانانو شیطان لعنتی ستاسو دشمن دی نو ده په دشمني باندې ونيسي سوچ چې شیطان کوس روان شو نو ده عمل बर्बाद شو زګه شیطان ستا سو دشمن دی او دشمنی د ستاسو نیکسره د حضرت ادم سره شروع کړه وا د جنت نه ریسته وو باوجود د دینه کشر د تاسو او خوې دی پهغه نشوي او شیطان په بهکاوه کې را لای نفعلم ان الله عزیز حکیم په د خبره پوهئ چې الله زور ور د حکمت والله دی ستا بعدت تا ستا د کار ته دغ ضرورته نشته او که بیایان نه صبرې کوي تاسو دې خبره انتظار کوئ چې الله په تاسو عذاب را ولي لکه په پخوانو متونو چې راغلی ورزه او فیصلی خو الله کوي الله لټول کارونه واپس کیږي نن انیسه بکه یو بل دلیل نقلي ذکر کوي کستا بیا مې کینې لو لارښود ابن اسرائيل حالت وګورا داغې تاریخ وګورا داغې نه تاسوکا چاې د معصوم را انبياله مسلام را لي غليو شمر واضح واضح دلائل د وحدانيت مې را لي غليو نو چاچی دا الله نعمت او دا الله نعمت هغه توحید ده دا الله نعمت کتاب دا الله ده دا الله نعمت بعثت دا پیغمبر ده دا کفر مقابله کې دا الله نعمت پرې غوډو نو الله وي زما ځاخه ویل غوړه او وځم ذکر کای او خیال ډاکټر هغه دې چې مریض لاړ شي نو مریض ته وای چه دا بیماری دا خود ده سبب دا ده ده ده و جن بیمار سار وقتی را پاسه دلی یخی اوبد اسکلی دی نو د آگه سر د مره خراب شوي دا او مره سر خراب دو سران استا وجود که تبر آغلی زکان ده ده نو سبب د بیماری مسلمان لخی چې مسلمان ولی نا جوړه شوي ده مسلمان ولی بیمار شوه ده وی زکا چه ده د دنیا ها سره تعلق ساتل مینه و سر کڑی دا او اغا خلقو بوری ٹوکی کړی کم چی دیندارو خدا انسان دی دا خبر ځان سره نوڈ کی چې مسلمانان با د د قیامت بانی پا دی باری او قطع داوی چیر مسلمانان په لرزان کی دی مسلمانان تکلیف کی دي دنیا کې رزق فراخانه دي انگریزان وګور مزه کوي کافرانو مزه کوي نو الله وي الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې هغه شي اگر رزق ور کوي کتاب نشته تعلیم مؤمنان الا چې او مؤمنانو تاسو د الله حکم نه ومه اگر پخوانی اومتونو لوگو رہی چی اگر ای نو منلینو اگر ای نستیو نابود چو سل بنی اسرائیلا تپو سکا د بنی اسرائیلو نام بنی اسرائیل اولاد دیاقوب علیہ السلام کم آتیناہم من آیات چې چی سمرور کریمونگ دیتا واضح دلائل او واځه دلایل معجزات د پیغمبر حضرت موسی علی السلام سره معجزې دي یو معجزات امسانہ اجد ها جوړېدل یو معجزه تلاس به ترخ ک نه نه باسل او روب به باسلونو دراټ بشانه وبړه کېدو بل معجزه د موسی علی السلام چې کله بن اسرایل خبره ونه منله صوره عراض کې وراځي چروټای به خوړه سالن به ځان لپوخ کو ترګاری به پخا کا پلیټ کې به را واچولا او روټۍ ته بکینه استل نو ناسه وباسالن کې وی نه ګرځې دي کچه وی نه کوینه وبکینه وا نشینوړای به غندکولن چنده خامو بکټوونه شروع کړ ګرم روټۍ به د تنور نه د بکینه را کوز شو چې ما په وخت نه وبکي کو نه ګونه پیژنې کنه سارو برجین ختی دارنګي ملخان وبغرزیدل په خوراكونو کې داسې د عزیز زندگی ول الله اور کډه وا زګج پیغمبر پوری ټوکه کډه وی کټوي به خم مزیدار په حقا ذایقه به مزیدار او خچکل په خوراک د کېنا اصل نو یا به د وینې ډکوا یا به چې د خانو به ګلامو والا یا به روټه کې کونیو یا به ملخانو دا عجيزات چاله ور کړیو الله حضرت موسی عليه السلام تا عيسى عليه السلام ور پسیره اولي غله معجزات ور هر پیغمبر د الله یو عجيبه معجزه ور کړي حضرت عيسى عليه السلام بچکم سره مرشو او عيسى عليه السلام پسی بڅوک رااله ناغه بد اخبي دغه دې کوتي نهونی وله بيقوم باذن الله ده الله په پا کوم پاسه هغه کیناست مړې بوزون دیکې دو دا داغه معجزه و د مرغی شکل و د خاورې نه جوړ کوو کو کېره پکې واله والو وال با مرغی په شانې بوالو و تا د مور نه به سره ډون پیدا شوه مور زاده ډون جوړ دی حضرت عیسی علی السلام وله پستر ګلاس مبارک راخو نظر بیراغه دا داغه معجزه و یو سلیبا یو سلیبانه برګې مرز راغله او ابرس و نیم مخ بیس فنو نیم بطورو نیم بازېلو اسلام په بلاص راکو ابرس متلاړو حضرت صالح عليه السلام له قوموي کته پرشتیا پیغمبري د ګټه نه لوخه جوړاک الله حضرتی صالح علیہ السلام تو اس تا دا قوم لویلان جمار دے اول لار چی دا گھٹ انتخاب دے دیو کی اگرد اللہ ریمینز که او گھٹ گھٹ پرو تو وی کتب ریشیہ پیغمبر دا گھٹ نا اوخہ جوڑا کا حضرت صالح علیہ السلام اور توی دا اللہ پا حکم پاسا اوخہ را پاس دا, دا سمرل وی جادو گردے وګوره گورا گھٹ آمانیم جادو کو. ابو جہ علیہ ورزد نبی علیہ السلام مخه لاس کې داش سني ولي او څنګه یې وکتوب ارشتیا پیغمبر نو وای زم لاس کې سدي حضرت اور دو فرمایل کستا لاس کې کم شه ده او دی غوایوګه جز پیغمبر بیا به مې موننه وې او اګیدو یا شه دو الله اله الله واشهد ان محمد رسول الله لريو ګردلې دی جا دوګر ده بتایي جا کفار و مطالب اوکا کتب پرشتیا پیغمبری سپوکمہی تی دو ٹوٹیشی سپوکمہی تی دو ٹوٹیشی او سول کمر کیو بیاراشی اک تر و تساہ و انشق القمر قیامت نزدیش دو سپوکمہی دو ٹوٹیش و نبی علیہ السلام علیہ شارعوکا دو دا اعجاز او موجزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ معراج د پیغمبر پاک صلی الله وسلم ځان له معجزہ کم اته نه من بیینات سمره واضح دلائل به پیش کړي خو بیا خلکو اسلام قبول نکوه کفر په پټو سترګو قبلای او اسلام نه قبلای الله یو يبدل لا چا چی بدل که نعمت د الله من بعد ما جاءه پس داغینا جاءت حجراغل دتا وازی دلائل فان الله شدید اللقاب نو پس داینا الله سزا خذاب ولدی معجزات پیشکل دلائل پیشکل خو بیام دین منی الله سزا برا ولم نو یو عذاب دا حاکم بدر باند زالم راشی کلا الله وی زبا پی عذاب نازل کم من فوکیم د برنا بادشاہان و ظالمانی و من تحت ار جلیم دا خبو دا لاندی بچی بے نا فرمانی دا خی طرف او دا گست طرف نا رونا و رشتہ داران بے دشمنانی نا فرمانا وی دا دا اللہ عذاب دیکنا چې برنه حاکم ظالم د ظلم فیصلی کی گی لاندی اولاد سرکشا زوی دا پلار نمانی، لور دا مور نمانی، مشر دا کشر نمانی، کشر دا نمانی، او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی، من لم یرحم صغیرنا، ولم یو اقیر کبیرنا فلیس مننا، چاچی د کشرانو پا سر بانده، دا شفقت لاس رانخ کو یعنی پردیز زوی اخبال بچه او نگنلو، او چاچی د مشرانو عزت اونو کو، فلیس منا نو دې زمونځان نشماري دا هر څ مينګیری دا هر مشر دا غو عزت کې احترام وکي او دا هر کشر له ود خپل واجب په نظر باندې ګوي د مسلمان صفت داره چې دې به خپل رور دا اغه سیس خوخای چې کم ځان له خوخای دا چې د سر سر دمال مال راګه باغ دي خلکو تقسیم کا نه نه الله يفینا الله شدید العقاب الله جي دا خلق نه جوړا شوه وليده د مرص سبب سه الله و زينه للذين كفروا خست کړی شوه دا ا غسام لجي کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیا ژوند دنیا خسته شوه دي زستان خپل لائف سټایل خسته کوم او ته زمان لائف سټایل خسته کی الانګي د دنیا ژوندګي خستکول کوي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا لایف سټایل خستنو نبی علی السلام د غربه ژوند کی راکړې بدع الاسلام وغریبن و سيعودو کما الله حبیب فرمای اسلام به غریبانو د جنگړو نشورو شوه دی اخیره کې به بیا د غریبانو په جنگړو کې کی پاتې کیږي مبارک دي شه د غریبانو دا رسره به د دین سره پزدار سره په قران او طالبای سکی تاسو شرطول دي الا ماشاء الله پلکونو کې به یو سړی ځمالدار به د غزوې بالی دي حق پرست عالم بجاجي اتانځوال موليان وډيري یو اتانځوال مولای یو حق پرست عالم حق پرست عالم هغه مالدار خلکو ګرډیر کوي لکه دا فرق ده په منځه دولت او د علم کې چ علم بلټینو غریبانانو سره او دولت بلټې د اغنیا سره تاسو به د سکول با کتاب دی ویلي د علم او د دولت مې لس فرقونه کله چې واړو واړو مونږ په درم کې یو फरक دی چې علم بس ته حواذت کوي یتاله می څوک بدره سپلای سمای څوک بدره لار کولا وای او د دولت حواذت واتکه قرباني مو سکي در ساتي شکرا نه پټنه علم چې څومره خرج کې نو دومره ستا علم کې کی اضافه کیږي شاګردان دي سيوا کويږي دولت چې څومره لګي مستایب بینګ بیلنس ختمي کی کمیږي په سيتا څومره مډيري دي دی. خو چې گاړه به واغشتو نو لسلګه کمی کم شي زمکه ته نو کرور باقي کمی شي او علم چې دي لاسو کسان لوخه لو نو غيبي سبا سن لوخه نو غيبي سبا زر لوخه نو غيبي سبا, سبا شل زر لوخه نو علم بسې واکيږي او دولت وا کمیږي علم سره دا با سخی بی سخی مطلب دا دی با با علم که کنجوستیانه که ارچا تا با علم خواهی مالدار سره با بخی لی ار وقت با کور جگره خرچی مسیوا کردی دی او دا تاسو و دا فضول خرچی کوای او دا کوای دا کوای دولت با سره لا محدود دی خبلا با متصر معلوم نی علم دا نیکان و خلق و نخالا علم د چانه خه دا د نه کانو خلقو وید الله په قسمت باندې تقسیم باندې زیات خوشاله رزينا بال بال قسمت جبار فينا لنا علم وللجهال ماله الله واي د الله په تقسیم باندې زیات خوشاله ما چې مونږ دې د قران او د سنت علم نصیب کو او جاهلان له د دنیا مال او دولت ورکو نو جون د دنیا سره بهسممی نو وي یسخرونه م نهله ځ نامنو او ټوکې به کوي دا کسان سره چې مومنان دي چې کم سړ دی داې نو د پور پو ټوکې کوي چې دا بکلهیل ملا شوی دی الله و دنیا کې دد ټوک وکې والله ځ نه ت قو او کو هم او هغه کسان چې هغې ځان سااتلی د ګناونونه هغه کسان چې پارسګاری کوي اختیار کړی دا فوقهم یومل قیامت د دې د پاسه به یې فرصت د قیامت درجه کې اکبرز به وराई والله يرزق من یشاء بغیر حساب د بل یو هم جواب یې وکړو چې دا دینواله د الله دوم رخواختی نو دیتہ فراخ رزق ولینور کوي الله والله يرزق الله رزق ورکړي در رزق واه چا کړی الله من يشاءو چاله چه خوخشی بغیر حساب بغیر حساب کتابا آئی بغیر حساب کتاب نا رزق شوک ور کئی ور کئی یعنی چې الله کم رزق مقرار کڑه ده نو تبا آغا رزق خورے ادر قستار دی او اغزیت بطرہ سی رزق او مرک دو سی جون دي چې چه دا انسان پسی گرزی مون کو کنا رزق پسی مونږ را رکشی ویو نا نا دا خبره غلطه ده سمجه مرغ د انسان پشان پشاره روان لکس دی لکه سړی به خپل سور را رواني د قص انسان به سړی روان دی چې د کم زیل زی نو ست نصیب تابسیزي ست او هغه مشران له متل کولو کنا وی ال بس باکم الله وای چې ستا رزق به څه ستاسو رزق پیدا کوم زب سبا کو الله رازق دی رزق ورکای ها او چاله یو شان دي سبانه ورکای چاله ببل شاني صاحب ورکي تقسيم دا غره کچاله فرا رزق ورکړي په هغه تقسيم دي چې اراده باندې تکلیف نشته دی الله سمري ا دی او چې چاله په تکلیف ورکړي نو هغه باندې امتحان دي چې دې په دینګل ګيډ باندې ماي ا دی یو او چاله د سر ورکړي نه دی آیا د دا لوه زما د پره پرد که نه زما در پلیدي او قبل ي زما در ته او قبل خوارجي نو و الله ریزه رکي من چالی چې خواښ شي اوس دا اختیار د الله دی د یو مور نه پیدا دورروونه یو د وخت با او یو د وخت رحمن وخ وخ عبدالرحمن بابا کوی که نه و نشید خانان و د ملنگ سرکیلی چرتا عزیز خان او چرتا ملنگ عبدالرحمن نو عبدالرحمن به با باب ملنگ سره و. او اورور عزیز خان جګه مو غډیر مالدار او نو اورور و زوی استاد ملنگی د ستکار در اعظم سره ده. او داشل بوګي داشل بوګي غوي زما استاد نه کیږي زما تعلق د ارشمالک سره دی او استاد تعلق د فرش مالک سره دی ستا دنیا سره تعلق دی زما استاد لندین نه کی مالدار په کار دی او دا غریب سړي ځل مالداري او دا مالداره سړي ځل چې کم دی د بخيلي لکه کته سی کې مثال په تور باندې یو سړی هغه د الله په لاره کې پیسې لګې نو کته ورتهږي په زرو په ورګه نو ور خور ډېر شېره او که مثال په تور باندې بل شایي مثال په طرز و ور دوي چې یو بابا زدا سيزه خلما هيوي بېک باې کخلما زمما مرګو سر نوې گاډې دې هغه سي گاډې خلما ځان له کمرې کې نه وېډي کورېشن کومه نوګه باغې لکونه لگای نو باغ وسري وګطو ور دوي چې سیبو جمعات بلفون سوي دې دې او کاټن بلفون راړو 5000 روپې باندې کاټن دې بلفون راړو نو دې ما نه کور باد شي د سره بیا ورتوونه دا ولی الله پاک دا بلد مال پاک زکی لګاینا الله درګل دا نو الله به سره حدیث راشی حلته به ان شاء الله ته خوند وګورې چې الله څنګه وید مال زما بلارکو لګو الله دا هماله پاتې کی والله يرزق من یشاو بغیر حساب الله رزق ورګی چاله جواب شی به حسابا بیا ګورې سل بنی اسرایلہ تبو سکید بنی اسرایلونا من آیات مبینات السمره ورګړو مونګدي دا واضح دلایلونه او مې يبدل او چا چې بدل کړي نعمت الله نعمت د الله ممبا بي ما پس داغنا جاءت هو جراغل دتا واضح دلیل راه ف ان الله شديد العقاب الله سه خذاب ولنه زوينا للذين كفروا خستګړي شي یا که ساونل چې کافراندی الحيات الدنيا ژوند دنیا دنیا کې م کوي یسخرونه من نهلهې ناممنو او ټوکې کوي د مومنانو سرهله نهته او ا کسان ځان ساتللی د فو کو هم د دوی د پااس پررض دقیته والله یررضو کومه ی شو او بغیرې حساب الله ځ کوي چې خوا شي بغیر ساب بخر د الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله اللهم بقدر ما رب الله راغه من لكه او په ما په دغه وخت په ما الله زموږ نا غامل و عليک ستار زده يا غامل ما دې په خفگی الله زموږ اخره خاتمه په ایمان باندې کې او په مراد په هغه زموږ د هغه کلمه نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول الله